Pasa den urteari begira jajiko gira eta nola ez COVID pandemia ipatuko dugu aurten ere gain nagursietariko bat izan da spada Hortarako joritz bergaretxe medikua gurekin hor dugu egunon. Bai, egunon. Errango zinuka horrengo erronka zela, hori e, txartaketa bertzela e, ahal bezain bat e, egin. Ha bai, txartua atera denetik, e, agertu da pixka bat e, gauza magiko bat bezala hasi erant, pentsatu du ere horrekin e, dena konponduko zela. E, az, gauza konpondu dira, naiz eta ez duen iduri hobekidelela, e, ale ere... E, hospitalizazioak eh, anitz gutitu dira txartuari esker, naiz eta kontaminazio asko izan, eta beraz, bai, erronka izan da, jendearen eh, motivak eta txartatzeko, eta horren badalana, baina bo, ari gira. Hori bai. ginoan irtan bide bakaja, begi Azkenean, bai, bestela konfinatu barko ginateke, berritz eta berritz, eta jendea aspartua da horrekin, ekonomiaren ekonomiare, li ere kalte egiten dio, beraz, bai, hori da dugun irtan bide bakarra, Eta hola segitu barugu. Mm. Zuk mediku gisa guzti duzu ala ere funtsionatu duela ala ere jendea etojida txektoa gitera zure inguruan. Bai, bai. Graz hasiaren izan da jendea jende bizi, biziki motivatua, asiratik motivatua zena. Mm. Eta gero esan marra ere, pasesanitarioaren uh, uh, um, em, plantan emana izan delarik jendea ere motivatu dela, hori negiago uh, txartatzeko. Gero badira txartuaren aurka direnak, atxeratik mm. eta horiek egia hori esan ez dira biziki aldatu eta nik ukanditut paziente batzuak nire guzutena uh, elitasuna harrapatu o, nire ustez hastakeri bat da hori mm. baina mo, ukanditutolako jendeak nire, nire parean eta piskat sineste zina balde ma ere, hori kartatzen ere hagi. Ege animazioan bakatua dibideaz gillenak uh, txarturik ez zutela, hori ere ikusi duzu? Baina, ba, hori da, bai. Mm. Uh, Askoetan bayonako ospitaleko medikoekin uh, itzegiten dut, eta ariak esatzen idate, uh, ege animazioan diren gehienak geienak, uh, baina batzutan uh, eskertzu batzu, gehienak mm. geienak uh, ez dira txartatuak, eta batzutan hasi gazteak ere, eh? aur batzu ere izan da kasu bat bayonan uh, mm. Horbat ekin, bordalera eraman dutena burununieko inflamazio batzuena. zuena. Okay. Bai, bai. Ala ere, hor txartuarekin ikusitugu, e, kutsatze hori, saiesten sh du ere, zenta sentikustire txartu haukandutenak eritu didela ala ere? Bai, beraz, bai. Txartuak ez du saiesten eritasuna rapatzea, baina permititzen du eritasuna haulagoa izatea, eta pasatzea gripeetik bat bezala edo edo marrantabat bezala. Eh? Eta ez, ez hospitalan bukatza, hori da, eh? garrantzitsua. Gero konturatugira uh, variante berriekin, eh? delta varianterekin adibidez, jendeak gehiago kutsatzen dela, lehen variantikin baino, Baina ere, uh, gutxatzea ere gutxitzen du ere. Ha? Mm. Nikuk handi dut ere, ara, paziente batzu uh, txartatuak, unien familian batzu txartatuak, eta ez dut harrapatu, alta, uh, elgarrekin ziren Beraz, depenitzen du, baina gutxitzen du eh, kontaminazioa ere. Mm Hor, -hmm. um, oh, epatzen daienit, haugen uh, txartaketa ere, hori uh, ere behazko ikusten duzu? Ba, zahar guztiak ezberdin badira txartatuak, Ha, aulesiak dituzenak ez badira guttenak txartatuak bai aurrak txartatuarko dira biharazoen gatik oiek kontaminatzen aldirilako eta kasu uh, gutitan, baina gertatzen da hoiek ere uh, forma grabeak egiten letuzte eta gero hoiek ere kutsatzailak dira pertsona hau lentzat. beraz birusaren zirkulazio hori gutitzeko badakiko edula gusiz gutitzen, baina ere Pixkal gutitztzen badu ere laguntzen du,urk ba, txerttatzea on litzateke gainera hor alterteratzen diren lehen estudioak Estatuatuetan Israelen adibidez aurrak txartatu dituzte eta ez da txertuaren ondolio txarrek ikusten beraz seur eskin berezi du ba aurra txartetzea. Aurera aipatzen da hiuga jendosiarena ja nahi du ulen txzak hori dela aski uh, txua, edo edotarako berduue du hiuga gen hori. Ba, bihustu ez da aski endartxoa zen, gure sistema immunitarioak eh, behar du, behar du oroitzapen batzu, eh? lehen txartaketak errango eh, dugu planoa ematen dio gure sistema immunitarioari, eta gero beste dosiek entrenatzen dute, endartxoa izateko eta antigorputzak gehiago sortzeko, eta fiteago, hola, ba, birusha rapatzen balin bat dugu, edo kontaktoan balin bat fiteago saiesten dugu edo borrokatzen dugu bere kontra. Baidu, eten gabe izango dela, bako dugu beti egin beha japel delako hori? Baidu, ba, galdera ona. Hori inorrak ez momentu momentuz dira, baina ikusten dugu adibidez gripearekin, urduela urteak eta urteak, ari gila egiten urtero eta urtero adaptatzen dugula e, txartua, fe, dugula zientifikoek eta adaptatzen dute. Eta posible da, COVID-arekin gartatzea, Postule da ere, eh, txerto, txartaketa heinbatera arribatzen bali magira, aski izatea, baina horretarako demora behar da, eta ez du duaz matuza pasako dena. Zu hmm. eh, mediku gisa, hor, gaira jauetan, xantitzen duzu, ere, prexu bat, zuera ere lana galdetik diten zaizu, ezakita txartaketaren aldetik, edo zure inguruan nola osen bizituzu gau egun zure egoera mediku gisa. <laughs> mediku gisa, Uh, akitua erizainak, medikoak uh, denak akitua gira, bihurt edar amazkegu gauzak esplikatzen, uh, ordu gehi-garriak egiten, uh, jendari etengabe gauzak berriz esplikatzen, saiatzen, konbentzitzen, txartak eterrentzat uh, eta esku garbik eta esatzen diren gauza guzientzat dola biurte, eta nire inguruan ere hitz egiten utalarik nire lankideekin, eta denak akitua gira. Eta nagin nuke augustia atzan utzi. Bakegu ez dela gertatuko, mm. nagin nuke jendeak indarrak egitea, eta bat ere txartatuak ez direnak, zen ez da beste erten bidelik. Ez da beste erten bidelik, bera txartatu gaite zen, ortik atelatzeko eta alik eta lehen bizinormal bat beharresko ratzeko. Gau jikun, duzu kontrako dirinak, edo bat ez badan? Ege esan txartoa atera delaik ulertzen hal zen, gauza ba, berria zela eta dudaku gaitea teknologia berri bat batzelako. Geroztikte bat pasa dattxartoa eh, atera denetik, Ez dakitzen bat miliak dosi uh, emanak izan dira munduan zehar, eta ez da arazo larririk beraz bai izango dugu norbait tilda txartak ondoren izan dira um, efektu txar batzu, Baina, azkenean, birusari konparatuz ez da, deus. Berat, estatistikoki, erreski frogatu da, txertoa, biz, anitzaz, obea dela. Eta ez da, beste erdemedirik, endak hori ulertu behar du. Bestela, hola segituko dugu, maskarekin, familia edo ezin ikusiz, kasu batzuetan. Eta behar behar da, bestekon firman amendu beharri ere. Justuki, eh, hortik ateratzeko gusten duzu parada, eh, gauztak kal, itzuliko dira lehemen zela, edo hori sartuagira egurabatan eh, onazkiren txekulamengi belera itzuliko eh, COVID-a eh, izurrite horrekin. Nere ustez bada COVID-a bizi bat eta beste bat atzean. nire ustez epidemia guztia bezala bukatuko da, edo ikasiko dugu behararekin bizitzen, txartu esker, eh, eta gendere mobilizazioa ari esker. Baina gero, ulertu barko da ere, planeta osoa txartatu barko dela, eta horrek denbora hartu barko duela. Mm. Zena, barrianteak ere etortzen aldira, eta momentuko ez dakiku. Normaki uh, lortuko dugu, zientzia ainitza entzinatu da, eta zientzia gan konfientza hukambar dugu. Zeren eta gure lagun bakar da, eh, igora hortan, eta bara, denek indarrakei marritugu, seietzeko hortik ateratzen. Bueno, Aterako gira behi, motivatuak izan marrira. Bila urteak, hori hitzim beharko? Pentsatzen dudu behi. Mm -hmm. bai, ez da, da hilabeten afera. Mm hasieran -hmm. txertoa atraselarik, esperantzainetz genituen, baina ikusten dugu bilusa ere ez dela entzuzua eta mm -hmm. untaketak egiten dituela. Eta batez ere... Uh, Uh, txartua ezberdin bada edatzen uh, planeta osoan hori uh, egiten ez bitartean horrendik uh, bizi berko dugu horrekina. Ushasun, ziukta uh, giri azere, uh, galdera bat uh, egingo dizut. Zugmediku gisa begionez uh, ikusi duzu, ne hori? Jendea bultzatu du, bai. Uh, Pase hori uh, plantan ezarri delarik jendea uh, motivatu du txartatzeko. Beher bada ez arrazoi honengatik, baina berrendio jendea txartatu da. Ikusi da mundu antzear, europantzear, jende guztiak pixkot berne eginduela, beraz ez da, inadibide txarra. Mm -hmm. Gero, batzuek esango dute, bai, askatasunak entzen digu, baina azkenak mofinatzen girelarik, denen askatasuna ere urratua da. Beraz, bai, nik pentsatzen gauza hon bat dela, gero, on obeiki denak txartatzea eta mm -hmm. era, baina, bat egu ez beraz, bai, bai, beste medio bat, bai. Ez dugu azken aldikotzei patuko bera az COVID-a duzen, hilabete eta nire hori izan gozugu Bai, bai, ez aldatuko, gero izan gozidea beste gai batzu, politikoak, politikoagoak, bena pentsatzen dut COVID-arena eta osasun inguruko galderak garantzatzen dutzen dutela, bai. Ez da behel dugei ustuki gai euripitzkat gibelan egonen dela. Ez dut ere ez, eta jendearen bizia anitzunkitu da horrekin, ospitalea limitean da, denak akituagira, beraz, osisungi doko uh, galdera garantzitsua izango dira. Eta guri da ere, uh, uh, erakustea politikoa uh, galdera garantzitsua dela. De, Aurek ustean intuzu, beste guainak, laukan intugu, lau bost, hori ere ez dagalituko? Dendea txotatuak? Edo? Zaila da, zaila de, eakita, hori ikusiko du. Depenitzen du barrianteetaz. De. Omikron barriantea ezberdin bada hain gaiztoa eta azkenean Um, txartuak bere efektibitatea baldin badu uh, barriante horren gainean, azkenean bo, jendea ongi txartatzea baldin bada Agian ah, ez kango beste guainik urte bat espero guri mm. e, egin horrak ez daki egia esan milazka gainit zuri uh,